Buna, ba, landera hartola, buztuan zehar hainbat ekinza burutuko dituze, txiru beltako gideak ba, aurrekin emenez, e, ariako harri aparken naturalean e, nola sortu da ideea hau, e, auker hau. Buna, ba, ideau egin dugu iru, iruneko udalekuak eta txiru beltako balkartu zian eta pentsatututen ba, buztuan unbeentzako, ba, ekinzak egitean, nat, ba, naturan eta, buen, no se, ba, ariako harrietan tauri ostegunetan, nabuzta ostegunero dalkago ba ekintza, bai jokuak, bai aiako harritako lehenengo tontorrera igo eta horrelako ekintzak. Eh, aurrentzako zuzendutako ekintzak dira, ez? E, ze seadinekoak edo zeintzukira baldintzak. Baldintza jarri bost ba 52 bo urte, baina bueno, ostegunero aldatu aldatzen da e, lehenengo tontorrea igotzeko, ba hori, ba 5 urtekoak eta pues pizka zaila da kate. Orduan dugu badina 9 12 urte, eta gero azkeneko ostegunan ere, hori. Ba, baina bueno, gutxiora 5 12 urte urte. Eh, plato emateko 3 egun lehenago egin e, behar dela, lehenengorako beraz, ba aurrak dagoeneko izan dute baina hurrengotarako 3 egun lehenago behar da Eh, zeregin da izan emateko. Ba, udaletan edo informazioa dakate eta hor ja dena jartzen du eta gero guri edo idurreri ebi daltzen diote egin eta gero ja dakagu bat egiten dugu eta hor dakagu zerren da. Uh -huh. Gaur izango da e, lehenengoa ez da, hemen e, erraitzen bertan jolaxak kontratatu dituzu ez, e, nolakoak izango dira? Ha, bueno, gaur lehengo aldiz nola den, ba, pixka ezagutzea behagien hartzean, umeak eta hori ekarritugu jokuak, e, slackline, eta hori bueno, joku asko ditugu ezagutzeko beharien artean, naturali buruz eta pisgara ezagutzea ingurua. Aipatzeko da ba, prezia dela tokia ez, denone ingo herren e, jarduera hauek, ariako harria irunen ba, bueno, e, beheremu natural esanguratuena, ba, esagurazki, e, aurrek hori ezagutu ezaten ere ba, garrantzitsua da ez. Bailekoa oso polita da, gaina paisajea eta dena, Eta ezagutzea, ez badakite, ba, ere hasieran egiten dugu pixkat inguru ezagutu, ba, badakiten un dauden, eta hori esplikazioa pixkat. Mm -hmm. Esan bueno, dugu irungo udalarekin batera prestatu dituzula ekin hauek, baina txiri buelta elkarteko ba, monitoreak izango zarete bertan, ez alduko eguzu elkartea ba, bueno, zertan datzen, ez elkarte den? Txiri buelta e, sortu zen orain dela lau urte, eta hori, ba, Ekin zaku, aurrekin da bere, bueno, bere jarduerak eta gero ere gaude harritxeulo aterpean eta euk ditugu orain e, udalekoak eta jadaramaguan ere lau urte, oso ondo, eta urtero ume hume gehiago eta oso guztora. Irungo guelkartea da edo... Bai, irunen, bueno, irun ondarrigi sortua. Bai, beraz eh, bidasoa alde honetan, ez eh? dauka zure eh, jardueraren. Hori da ekintzak hemen inguruan normalean bidasoa, 3.000 ondarribi, eta egiten dugu ekintzak.